Sí, Benvinguts i ben tornat a un programa més d'Antera. Les nostres xarxes socials són @antera_deu Instagram @-antera- i el nostre que correu programaantera@gmail.com. Avi al programa d'avui estrenem dues sorpreses, que són tots col·laboradors. Espero que li doneu l'oportunitat i molta confiança aquests dos es diuen Juan i Elisabeth. Prepareu la maleta perquè a continuació viatgem a la Catalunya japonesa del Juan. veu bé l'orella, amb la cultura japonesa. Benvingudes i benvinguts. Us parla Joan Garcia, i és un plaer per mi estar aquí amb tots vosaltres estrenant aquesta nova etapa a l'Enterat. Doncs de què us vinc a parlar avui, us estareu preguntant. Doncs això és un misteri fins ara. I clar, si parlem de misteris i parlem de Japó, Misteris, Japó, què surt? Doncs sense cap mena de dubte dels Yokai, molt bé si ho heu endevinat. Doncs aquestes criatures tan místiques de la cultura del país del sol naixent. Us vinc a fer una recomanació literària que us pot ben agradar i es tracta del llibre Yokai, Monstros i Fantasmes en Japó, escrit pels autors Andrés Pérez i Chiyo Chida. Es tracta, el meu semblar, d'un llibre que serveix com a guia il·lustrada perfecta per endinsar-se en aquesta temàtica si és que no en sou aficionats ja. Per posar en context, els yokai són éssers de la mitologia japonesa que van lligats a la religió sintoista i a les llegendes més antigues del Japó. Són criatures que o bé poden ser precioses o, pel contrari, totalment grotesques. A vegades, per motius de quan se suposa que aquestes criatures vivien, tornen a la vida i no necessàriament es tracten de motius malignes, poden venir a quedar-se en pau o trobar alguna explicació o algun fet, tot i que hi ha una mica de tot, com en aquesta vida. Al llibre hi podreu trobar un capítol per cada jo-kai, explicant una mica com actuen, com són, d'on provenen i d'altres curiositats que us sorprendran. Avui en dia, a més, els yokai continuen formant part de la societat, ja siguin creences supersticioses, sèries de televisió, literatures, cultures, entre altres coses. Segurament que us pot sonar a haver vist algú en algun moment. I si us passa alguna cosa sobrenatural o no trobeu explicació, ja podreu atribuir a un yokai, que potser us prenen per bollos, però potser és perquè no han a veure un fenomen com aquest. Doncs com a bonus us faré una recomanació també d'una sèrie d'animació japonesa que tracta sobre els yokai, els esperits, etc. I no, no us recomanaré yokai bots, que ja us estic sentint des d'aquí que esteu pensant en aquesta. Us vinc a recomanar Holic, que és una sèrie que tracta sobre un noi adolescent, que es diu Watanuki, i viu angustiat perquè inevitablement veu successos sobrenaturals constantment. Un dia, mentre intenta escapar d'un jokai, es topa amb una tenda on conèixer Yuko i Chihara, una bruixa que li proposa deixar de veure els jokai a canvi de pagar un preu del mateix valor. Si teniu temps, feu-li una ullada, que us pot ben agradar. Per la pròxima secció, doncs veurem la vostra participació. Volem que interactueu amb nosaltres, que feu el programa vostre. Us deixarem un post i un tuit a les nostres xarxes socials, guionet baix, entera't, guionet baix, tant a Instagram com a Twitter. I digueu la vostra, deixeu-nos les vostres recomanacions, llibres, pel·lícules, mangas, gastronomia, codits, el que vulgueu vosaltres. I de les millors respostes, en parlarem en el pròxim programa. Per part meva, un plaer haver estat aquí, m'acomiado i no sense abans avisar-vos que tingueu compte aquesta nit quan aneu al git, una salutació Moltes gràcies Joan Seguim amb el reportatge de la Misha Hola, hola, aquí la Misha amb el reportatge Qui diu que entre els joves no hi ha talent? Avui he decidit centrar-me en el planter dels escriptors el futur de la literatura per això he conversat amb quatre joves promeses que heu de conèixer sí o sí. Com ha sigut la seva experiència publicant i quin consell donarien els futurs escriptors? Comencem escoltant el testimoni de l'Aina Wish, autora de la novel·la Entre Nosaltres, que ja va per la segona edició. Com va néixer el el llibre, Aina? Bé, jo vaig començar a escriure entre nosaltres quan tenia 14 anys i l'he publicat ara que faig segon de batxillerat i ha sigut un procés molt enriquidor ja que des que me la van acceptar fins just al final vam estar juntament amb l'editor de Llibres del Delicte modificant la novel·la, vam estar reconduint les trames llavors gràcies a aquesta experiència també he pogut presentar la meva novel·la per tot Catalunya, he pogut conèixer molts autors, lectors, escriptors de tot tipus i he après moltíssim, la veritat, ja no tant a la manera d'escriure i d'aquest àmbit, que també moltíssim, sinó en, en, del sector editorial, ja que sempre m'havia interessat moltíssim i ara que he entrat en aquest món eh, no voldria sortir-hi i un consell que donc als joves escriptors és que realment eh, Res és impossible i volés poder i a vegades no confiem prou en nosaltres mateixos i realment quan es lluita per aconseguir un objectiu i amb molta dedicació i constància realment tot és possible. Hola, sóc Marta Maneu Borja. Eh, autora del Senyal, una novel·la que vaig començar a escriure amb 17 anys, quan encara era a l'Institut, i que vaig acabar publicant quan tenia 21 anys eh, el 2019, gràcies a l'editorial Bromera. Jo, per exemple, en la meva novel·la i en la meva història confiava i, perquè, perquè pensava que era una cosa nova, que no hi havia, i que responia un poc a, a una història que reflectira la situació de la joventut d'ara, no? de com ens relacionem els homes i les dones amb les xarxes socials, els instituts d'ara, amb les noves cançons d'ara, amb el nou llenguatge d'ara... Aleshores, jo confiava en això. Eh, la meva experiència publicant, la veritat és que és molt satisfactòria, eh, tot i que soc conscient que... No és, no és que siga una, ex una excepció, però sí que soc conscient que he tingut moltíssima sort. Eh, jo amb Bromera ja tenia contacte abans, perquè havia fet alguna col·laboració de divulgació literària en un canal literari que tinc a YouTube. I, i bé, amb Bromera, eh, diguem que teníem ja el contacte, els eh, vaig dir que tenia una novel·la escrita, la van llegir, els va agradar, i a partir d'ahir ens posarem a treballar junts. I la veritat és que estic molt agraïda perquè eh, en tot un moment m'ho consultaren, m'ajudaren a millorar el text, eh, també la, la part de la promoció de la novel·la, no? és a dir, eh, quan la novel·la ja estava editada, eh, quines fases de promoció i quins elements anava a tindre, també m'ho consultaren i parlarem de tot. Així que jo estic molt contenta. I un consell que diria és, eh, jo per exemple, com heu vist, sempre em justifique dient que, que jo ja coneixia l'editorial, jo ja tenia contacte amb l'editorial i jo crec que a les, a les persones joves, i si som dones encara més, eh, patim molt els, la síndrome de, de l'impostor o de la impostora, però és, hem de ser conscients de que ens passa això i, i valorar el nostre treball i posar-lo en consideració. No? Tenim una veu que, que no tot el món té. Bon dia, soc l'Adrià Guacil, l'autor de La botiga de vides, la novel·la juvenil que ha guanyat el Premi Ciutat de Badalona 2020 de Narrativa Juvenil. I bé, volia parlar una mica de la meva experiència escrivint i guanyant el Premi. Jo tinc 20 anys, però ja fa uns quants que escric. De fet, des de 6 anys que, que escric contes i coses d'aquest estil. I com que sempre m'ha agradat molt, em vaig apuntar a l'escola d'escriptura creativa de, de Sabadell, que es diu Escriptorium, i allà vaig aprendre a estructurar un projecte més llarg, una, una novel·la. A... també a crear personatges i sobretot a rebre crítiques. Sempre al principi ens fa coseta, ens fa una mica de vergonya que ens llegeixin perquè tenim por que no agradi el que escrivim o de rebre males crítiques, però les crítiques són molt importants perquè ningú n'hi ha après i... i les crítiques van molt bé per avançar. Jo vaig escriure la botiga a, a l'estiu del 2019 Eh, després la vaig passar per l'escola d'escriptura eh, perquè bueno, els professors i els meus companys doncs, em, van dir, em van donar alguns suggeriments i, i a partir d'aquí la vaig retocar una mica per millorar el text i la vaig presentar al Premi Ciutat de Badalona. Al juny em van dir que, que havia guanyat i, i s'ha publicat ara al el desembre. Els processos editorials són, són molt lents però bé, eh, s'ha de tenir molta paciència. Jo us animo a tots a escriure perquè escriure mola molt, és, és complicat, és difícil però, però és molt gratificant. Hola, sóc Marilo Álvarez, l'autora de La taxidermista d'emocions, Premi València Nova de narrativa. La taxidermista d'emocions és una història que va néixer fa prop ara de 4 anys. Volia contar la història de d'Elisa, però la veritat és que no trobava la manera de fer-ho. La novel·la no només transcorre a cavall entre Londres i València, sinó que també ho fa entre les experiències viscudes per Elisa i les converses amb la seva psicòloga, Carme. Volia contar una història que fora realista, pròxima, amb la qual els lectors i les lectores se sentiren fàcilment identificats, i la veritat és que no em resultava gens senzill trobar la manera de fer-ho. La d'Elisa vos he de dir que és una història de relacions tòxiques, de sentiments silenciats, de cerca de la identitat pròpia, d'acceptació d'una mateixa, d'aprendre a estimar-nos tal com som i també d'aprendre a gaudir d'allò que ens fa únics, sense que ens importi l'opinió de la resta del món, que és el més difícil moltes vegades. Veureu que al final del viatge, com s'explica a la novel·la, ningú salva a ningú. Ens salvem nosaltres mateixos o morim amb intent. I la veritat és que Elisa i jo estem decididament per salvar-nos. I m'agradaria també donar un consell per als escriptors i les escriptores que comencen ara a, a, a escriure les seues històries. Us he de dir que, per favor, escriviu i no us desanimeu. No deixeu mai que ningú us diga què podeu i que no podeu fer. Creieu en vosaltres mateixos encara que ningú més no hi crega. I, sobretot, escriviu les històries que voldríeu llegir i conteu la vostra veritat, perquè si ho feu així no podeu fallar. Sàvies paraules, Mariló! Moltíssimes gràcies a tothom per participar i compartir experiències. Ja ho sabeu, correu a llegir els seus llibres, seguiu els consells que ens han regalat i confieu en els vostres projectes. Fins a la propera. Adéu! Per això els talents ten un món de futur. Moltes gràcies, Missa. I a continuació, aixequem el taló amb la secció de l'Àfrica. Llibres a 100. i avui us porto la meva secció als llibres a escena. Doncs sense res més, comencem! Bé, el llibre infantil que us recomano avui és L-Show, el, el club de l'ELA Top 2, un viatge molt misteriós, d'Alaia Martínez, de l'editorial Estrella Polar, i és a partir, doncs, de 7 anys. Uh, amb aquest llibre, per a part, per viure una aventura molt especial, plena de música i d'intriga. Aquesta vegada el Club de l'Ela rep una notícia fantàstica. Les han convidat a la Gran Gala dels Premis de la Música de Londres i estan nominades en la categoria de Millor pop. El viatge a Londres els permetrà passar uns dies increïbles en un hotel de 5 estrelles, però poc abans de la gala, misteriosament, els premis desapareixen. Aconseguiran l'Ela, la Tania, la Lulu, la Magasí, la Sara i un altre amic molt especial trobar els seus trofeus robats. això doncs eh, emocionant llegint aquest llibre eh, i transportant-te al club i sent un, me un membre més del club de l'E. Bé, eh, el llibre juvenil és doble mortal de Salvador Masip i Elisenda roca palet i l'editorial Fanbooks. Aquest llibre doncs es recomana llegir a partir de 14 anys i bé, és una desaparició, un misteri per resoldre i l'inici d'una atracció. És una novel·la trepidant, de lectura molt àgil, plena de misteri i amb components romàntics. En Max i la Julieta hauran de trobar el seu germà i amic desaparegut i descobrir el misteri que hi ha darrere de la seva desaparició. Una carrera a contrarrellotge plena de traïcions, suplantacions de personalitat i plans d'assassinat. Doncs bé, fa molt temps que jo em um, sento a parlar d'aquest llibre i tinc moltes ganes de llegir-lo, per tant, espero i vull transmetre aquestes ganes de llegir-lo cap a tots vosaltres que ens esteu escoltant i... això, um, disfrutar d'aquests llibres. I per acabar amb l'obra de teatre, es titula L'èxit de la temporada, la fan al Teatre Coliseum, i teniu temps fins al 7 de febrer del 2021. Bé, si aneu a veure aquesta obra us trobareu a sis amics que triomfen com a còmics a programes de ràdio i televisió que decideixen unir-se per tirar endavant l'espectacle teatral Romeu i Julieta i així poder reivindicar-se com a intèrprets més enllà dels llocs comuns on sembla que els encasella. Un incident fa que l'espectacle no es pugui arribar a estrenar. Vint anys després, aquests sis amics es retroben per intentar fer realitat l'espectacle que no van fer al passat. El món ha canviat, ells han canviat. Les seves relacions, els seus cosos, els seus talents, els seus objectius vitals, la seva visió del teatre, les seves fòbies... Tot ha canviat. Bé, doncs, um, ara més que mai fem crida perquè la gent vagi al teatre Recordeu que podeu anar a veure l'exit de la temporada del Teatre Coliseum i teniu temps fins al 7 de febrer, així que aquí espereu a comprar les entrades perquè no us quedaran entrades i no volem que us quedereu sense veure l'èxit de la temporada. Així que, just ara acabar el programa, neu corrents a comprar les entrades. Doncs espero que us hagi la meva secció d'avui i fins a la propera. Adéu! Aquestes recomanacions... Pinten molt bé i tinc moltes ganes de llegir-les. Moltes gràcies, Àfrica. A continuació, no podreu parar de llegir amb la secció de l'Elisabet. Llibres que enganxen. Hola, hola! Em dic Elisabet Vila i avui estreno la meva secció de llibres que enganxen. En ella, us hi parlar de llibres que comencem una tarda qualsevol de diumenge i que s'acaben convertint en el nostre millor amic durant tota la setmana. D'aquells que no volem parar de llegir malgrat que el nostre cos no pugui aguantar més la son. Que quan acabem, ens sentim entre bé malament perquè per fi coneixem el gran final de la gran història que ens té tan captivats. Però perdem aquell company que en tan poc temps s'ha convertit en una peça clau de la nostra vida. I és que, malgrat que no ho sembli, els llibres que enganxen ens eixen marc i un gran buit quan els acabem. El primer llibre amb el que vaig sentir aquesta sensació va ser Marina, de Carlos Ruiz Zafón. En ell es narra la història de Marina, una bonica noia que viu amb el seu pare, i l’Oscar, un noi que viu en un internat i que es convertirà en amic inseparable de la Marina. Els dos amics viuran aventures molt misterioses que ens seran totalment captivats, recordant el dolor passat de la seva ciutat, Barcelona, i descobrint la misteriosa història d'un empresari d'ortopèdia i pròtesis mèdiques. La història se situa a la segona meitat del segle XX i els detalls que ens donen ens faran reviure la postguerra de la ciutat com en primera persona. Emoció, amor, tristesa, neguit... Totes les sensacions són possibles en aquest llibre. Personalment, Marina em va marcar molt perquè recorda els valors de l'amistat i de la família. Com dos amics poden arribar a fer de moments durs, moments més dolços. Aquesta lectura va ser obligatòria a diversos instituts i crec que era un gran acert perquè l'adolescència és un moment molt dur per tots. Segurament un dels moments on ens sentim més perduts. És quan com comencem a descobrir quines són les nostres passions i debilitats i un bon punt per a començar a veure en la lectura un bon passatemps i hobby. Crec que el fet de poder connectar amb llibres que ens fan sentir identificats, ja sigui per la història familiar, amorosa o d'amistat que hi hagi darrere, com pels mateixos fets que passen, és molt important per a poder veure que la lectura és molt més que una assignatura obligatòria de l'escola. I ara m'agradaria llegir-vos una part del pròleg que tant em va captivar. Marina em va dir una vegada que només recordem allò que mai ha succeït. Passaria una eternitat abans que comprengués aquelles paraules però més val que comenci pel principi, que en aquest cas és el final. Al maig de 1980 vaig desaparèixer del món durant una setmana. Per espai de 7 dies i 7 nits, ningú va saber on era. Amics, companys, professors i fins i tot la policia es van llançar a la búsqueda d'aquell fugitiu al que alguns creien mort o perdut pels carrers de mala reputació. Una setmana més tard, un policia, vestit de carrer, va creure reconèixer aquell noi. La descripció encaixava. El sospitós vagava per l'estació de França com un ànima perduda en una catedral feta de ferro i boira. La gent, que es va aproximar a una era de novel·la negra. Em va preguntar si el meu nom era Oscar Drey i si era jo, el noi que havia desaparegut sense deixar rastre de l'internat on estudiava. Vaig fer que sí sense obrir la boca. Encara recordo el reflexe de l'estació a les seves ulleres. Si bé aquest llibre té una gran part fantàstica, hi ha una altra que, com he comentat abans, ensenya els valors de l'amistat, la família i, fins i tot, ens fa sentir la passió que senten els adolescents quan comencen a experimentar l'enamorament. A mi Marina em va fer obrir els ulls i descobrir el significat de la lectura i d'un bon llibre. Gràcies a ell també vaig descobrir el famós escriptor espanyol Carlos Ruiz Zafón, qui, malauradament, ens va deixar el juny del 2020. Ruiz Zafón va néixer a Barcelona el 25 de setembre del 1964 i, poc després de començar a complir el seu somni de ser escriptor, es va traslladar als Estats Units, a Los Angeles, on va acabar els seus últims anys de vida. Des d'aquí, voldria donar-li les gràcies per la gran labor que va fer en el seu terreny de la literatura que ha deixat peces tan magnífiques com la col·lecció de l'Ombra del vent i d'altres llibres sols com El príncep de la boira. M'agradaria deixar-vos també un recull de dades curioses que he trobat mentre buscava informació de Carlos Ruizafón. Per exemple, que la seva presa preferida era El que escrius és el que més se t'assembla. El seu lloc preferit era el planeta Terra. El seu plat preferit, el mango cheesecake. Que per cert, jo encara no l'he provat. Un viatge que voldria fer és qualsevol que el porti a un lloc desconegut. I que, per exemple, la seva mala costum és que confia a vegades amb gent que sap que no hauria de confiar. I això, de fet, és una lliçó que també ens deixen alguns dels seus llibres. Tornant a Marina, la meva recomanació és que el comencis quan no estiguis d'exàmens o no tinguis compromisos familiars, perquè de ben segur que no podràs parar ni per berenar. I, sobretot, no facis com jo. No hi hagi així al final a la meitat del llibre per molta curiositat que tinguis. Moltes gràcies per escoltar-me. Espero que sigui útil la meva recomanació i, si ja l'heu llegit, que us hagi agradat el meu comentari. Fins la pròxima! Palau i amistat en Cança, els llibres. Moltes gràcies a l'Elisabet. Eh, eh. Espero que el programa de hoy os haya agradado. Fin de la propera. Muchas gracias.